ini dia dia satu lagi penceramah seorang cakap tentang masalah kahwin tanpa minta izin isteri Pasal, masalah pengurusan dengan rumah tangga cerita lain tapi dia kata haram disebabkan kerana isteri akan kecil hati jadi apabila isteri sakit hati jadi haram sebab menyakitkan hati isteri agama dia tidak seperti itu semudah itu kesimpulan hukum orang kecil hati nak kena tengok saya bukan suruh tuan-tuan menikah tanpa hak bagi tahu saya nak cerita kaedah penghukuman itu bukan saya suruh tuan, -tuan hamba hang bini kita picum tengok kita subuh malam pagi besok nak tunjuk kat pejabat kita bukan saya nak cerita kesimp... cara hukum diuruskan kita beli kereta baru jiran sebelah kita kecil hati ataupun sedih sebab kita beli kereta baru adakah haram kita beli kereta baru? sehingga dia sakit hati? dia atas kaedah yang dia kata kalau menyebabkan orang lain sakit hati sakit hati orang pun haram sakit hati isteri haram sakit hati suami haram rakan baik kita sepejabat kita naik pangkat dia tak naik dia sakit hati adakah haram kita naik pangkat? kita kahwin dengan satu orang perempuan. Kawan kita pun duk berkenan perempuan tu juga. Kita meminang kita dapat. Dia meminang tak dapat, patu kita pinang dapat. Perempuan tu kahwin dengan kita. Kawan kita sakit hati dekat kita. Adakah berdosa kita kahwin? Dia tak boleh simplistik macam tu hukum. Karna ada orang kecil hati, terus jadi dosa. Kalau bini dia tahu tak tahu, bini dia kecil hati berdosa. Kalau dia habang kat bini dia, bini dia pun kecil hati berdosa. Adakah kahwin jadi berdosa? Saya bukan suruh tuan-tuan pergi kahwin dua ke apa. Tapi cara merumuskan hukum tu salah. Dia dalam TikTok, dia dia cakap salah cara merumuskan hukum begitu. Kalau orang tu sakit hati, dan sakit hati tu ada kesalahan di pihak kita. Kita sengaja nak bagi dia sakit hati. Kan? Kita memang tujuan kita bagi dia sakit hati. Itu salah. Pasal apa abang nikah lain? Saja aku nak bagi hang sakit hati. Ah, itu salah. Tapi kalau dia kahwin, kerana mungkin isteri dia dah tak mampu nak layan dia. Takkan dia nak pergi cerai isteri dia. Takkan nak hari-hari nak bermasam muka isteri dia. Dia kahwin lain satu hari kemudian dia kahwin lain satu lagi, dia tak zalimi isteri yang pertama, dan tak zalimi isteri yang kedua, ataupun dia isteri yang kedua tu, memberi ruang kepada isteri yang pertama, Ambillah ambillahkan isteri yang pertama, 29 hari, sehari pun tak apa untuk dia, misalnya, cikgu bakal senyum, hmm. tapi tak berani, hmm. misalnya, saya bukan, so kemudian dia, nak mengelakkan konflik, umpamanya, Soal isteri dia kecil hati, satu cerita yang lain. Dia tidak menjadi haram. Soal dia salah menguruskan, itu semua tak apalah. Tapi bukan soal perkahwinan jadi haram. mana? Kau tidak haramlah Nabi kahwin dengan Juairah. Aisyah agak ada Aisyah tak, kahwin Juairah. Karena Juairah cantik. Kata Aisyah. Nabi kahwin karena kabilah dia dengan Nabi SAW. Tapi Juairah tu sendiri cantik. Jadi ini semua kesimpulan orang ni bila dia, inilah masalahnya bila dia masuk ke medan nak ceramah, tuan-tuan marilah semayang. Ha, tak apalah. Tapi bila dia tu pun, dia patut ceramah ajak tuan-tuan marilah kita semayang. Allah suruh kita semayang. is good. Tapi bila dia mula memperkatakan tentang hukum hakam solat, yang dia tak baca hadis tak apa, ah ha, Masalah. Dulu ada satu penceramah. Lama. Penceramah ni terkenal dulu sebab dia panggil kat saya bapa syaitan. <laughs> dia panggil. Tak tahu ada lagi ke tak penceramah ni. Lepas pada tu ada takdir Allah, kebetulan dengan satu peristiwa, media pula pi panggil kat dia bapa syaitan, dia tak peristiwa yang lain bukan kena saya. Jadi mungkin patah balik kat dia. Tapi saya dengar dia kata, dia, dia kata ada orang Menentang kenuri arwah Pada zaman Nabi Banyak kenuri Mungkin salah satunya Kenuri arwah Begitu saja diandaikan Pada zaman Nabi Banyak orang buat kenuri Mungkin kenuri arwah La ilaha illallah Mudah sangat Lepas tu awak hantar Mungkin kenuri pecah perut Come on lah Agama bukan Awak boleh andai macam tu Ramai orang buat kita andaikan patu kita andaikan benda yang tak ada tadi atas andaian out of blue you mari-mari buat situ andaian tak boleh ha. jadi sebab tu kadang-kadang kita kritik tu bukan apa kita kena salah cara merumuskan hukum kalau nak kata peristiwa sekian sekian dalilnya sekian ada secara nasnya jelas macam ni kalau tak jelas pun boleh diistimbatkan sekian ada imam ada isyarat kepada sekian itu kaedah-kaedah yang dipakai di dalam di dalam usul fikah tak apalah eh ha? bukan seperti yang diandai kan ha? wallah wala ada soalan ini tuan